Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, poštovani gledavci. Nalazimo se u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Danas je petak, treća Ramazanska hudba u džami Kralj Fakt, Nezim Efendija Halilović, Muderis. Tema je zadnja trećina mjeseca Ramazana, ospobađanje od Dženimske vatrije. Pa poslušajmo što će nam uvaženi Muderis pričati. الحمد لله. نحمدك يا ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونشكرك على أن مننت علينا ببلوغ العشر الأواخر من رمضان المبارك التي فضلتها بما خصصتها من المزايا والآثار واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك أكرم هذه الأمة بليلة القدر وهي عظيمة المقدار وأشهد أن نبينا وسيدنا وأستاذنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار فالتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا اخواني واخواتي عنوان الخطبه اليوم ان شاء الله الثلث الاخير من رمضان المبارك عتق من النيران وكما تعلمون من فضائل هذه العشر انها خصت من بين سائر الشهر بخصائص عظيمه فكما فضل الله شهر رمضان على الشهور اخرى فقد جعل العشر الاخره من افضل الليالي وايامه فمن هذه الخصائص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر مما كان يجتهد في غيرها وكما روى الشيخان من حديث عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتههد في غيرره ومن ذلك أنه كان يحيي الليلى فيها وكان اجهااده صلى الله عليه وسلم ماإ حؤه لليال العشر شاملا لجميع نوائ الإبادة من صلاات وقراءة القرآن وذكر وصدقة وإأتكاف كما ثبت في الصحيهين عن عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، أي اعتزل نساءه، وأحيى ليله وأيقظ أهله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحرراها فليتحرها في السبع الاواخر ففي روايه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر فان ضعف احدكم او عجز فلا يبلغن على السبع البواقي فيا اخوه الاسلام انتهزوا هذه الفرص واللحظات Kvala tefutu na barakatu lejlete il-qadr, ak tefi bihade il-qadr, a u faslu hutba inšallah bilu luga el-Bosni. i sestri Islamu, danas, 22. Ramazana 1433. E, godine, po hijđri, 10. avgusta 2012. godine, po Isao alaih selam, hutbu naslovio sa posljednja trećina mubarek mjeseca Ramazana, itkum minaniran, odnosno oslobađanje od džahennemske vatre. Mi smo, braćo i sestre, evo već drugi dan u posljednjoj trećini ovogodišnjeg Ramazana, za koju naš poslanik, imam svih poslanika, inša Allah, naš šefađija na sudnjem danu, Muhammed s.a.v. u hadisu kaže ve ahiruhu itkum minenniran, posljednja trećina mjeseca Ramazana je potpuno oslobađanje od vatri. Zato budimo svjesni vrijednosti, ovih dana u kojima se nalazimo i prove, provedimo ih u istinskoj pokornosti uzvišenom gospodaru kroz izvršavanje svega onoga što je on naredio, odnosno klanjanjem onoga što je on zabranio i trudeći se da ukrasimo ove Mubarak dane onako kako je to činio poslanik sallallahu aleyhi wa sallam je u posljednjoj trećini mjeseca Ramazana pojačavao ibadet, što potvrđuje predaja koju bilježe imami Buharija i Muslim, a ovu predaju prenosi Aisha radijallahu anha, kanan nabiju sallallahu alaihi wa sallam, idadahal alašr, šedda mi ezerahu, au i'tazala nisa'ahu, va ahja lejlahu, va ajkada ahla kada bi došla posljednja trećina mjeseca ramazana poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi smotao svoju postelju odnosno udaljio bi se od svojih žena on bi oživio noći odnosno pojačao ibadet u tim noćima i on bi budio svoje članove porodice da i oni isto to čine pored teravije koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem redovno klanjao On je u posljednjih deset noći mjeseca Ramazana klanjao i salatu taherđud, odnosno noćni namaz, koji se, alhamdulillah, i kod nas u Bosni i Hercegovini vraća kao sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, je, kako stoji u Sahihu u popredaji Ebu Huzaife, radijallahu anhu, jedne noći na Kijamu toliko dugo stajao i učio na jednom Rekatu je proučio suru Bekare, suru Alu Imran i suru An-Nisa, odnosno 105 stranica u Kur'anu, a učeći ajete u kojima se spominje prijetnja, on bi zastao i molio bi uzvišenog gospodara da sačuva njega i njegov ummet od toga. Kada su sklanjali dva rekata k salatu teheđuda, došao je Bilal ibn Rebbah radijallahu anhum u jezin prvim ujezinu islamu i kazao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je već na odnosno da je blizu vrijeme vrijeme sabah namaza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije izostavljao salatu tehadjud ovih zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana, ni onda kada je bio bolestan ili kada je bio umoran, i onda u tim situacijama bi klanjao sjedeći. U dva sahiha stoji predaja da je Džibril dolazio kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellem svakog Ramazana da ga presluša jedan put ono što je dotada objavljeno od objave dok je posljednji Ramazana Džibril preslušao Poslanika sallallahu alejhi ve sellem 2 puta. Ode buhuri radijallahu anhu se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svakom Ramazanu činio i tikaf Odnosno, provodio je u svojoj džami zadnjih deset dana i noći mjeseca Ramazana, dok je u godini u kojoj je preselio bio u itikafu 20 dana. Poslanik sallallahu alejhi ve je sve do smrti prakticirao i itikaf što, što su što činili i njegovi ashabi kao i selef salih odnosno naši dobri preci a potvrda tome je su riječi Abdullah ibn Omara radijallahu anhu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je provodio u itikafu posljednjih deset dana Ramazana a u drugoj predaji stoji oživio bi noći odnosno ibadetom budio bi svoju čeljad trudio bi se i odložio bi svoj ogrtač odnosno svoju posteljinu. A iš radijallahu anha prenosi da je intenzitet ibadeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio pojačan u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, pa u predaji koju bilježi ima Ahmed stoji prviih 20 dana Ramazana je poslanik sallallahu alejhi ve sellem E, mješao sa namazom i spavanjem, odnosno odmaranjem, a kada bi došlo zadnjih deset dana, on bi, e, on bi složio i odložio svoju postelju i prepustio bi se potpuno ibadetu. U jednoj predaji stoji da je poslanik s.a.v. budio Fatimu, radijallahu anha, svoju kćerku i budio je Aliju ibn Abi Taliba, radijallahu anhu, govoreći im zar nećete ustati i zar nećete klanjati, i budio je poslanik sallallahu alaihi ve sellem Aishu radijallahu anha kada bi zavrsi, završio salatu tehecud i prije nego što bi klanjao vitr namaz Umowetta ustoji da je Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu klanjao dobar dio noći pa kada bi došla polovica noći onda bi budio svoju porodicu govoreći namaz namaz i onda bi proučio dio 132. ajeta sure taha bemur ehlekebissalati wastabir aleha Uh, naredi svojoj porodici da obavlja namaz i iti u tome budi ustrajan. Kažel u lršanu suri uh, Al-Qadr Bismillah rahman ar Inna enzelnahu fi leylati Al-Qadr Vama adrakema leylatu Al-Qadr Leylatu Al-Qadri khayrun min alfi šehr Tanazalu al-Melaikatu var rohu fiha Bi idni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta objavili al-Faj Mi smo ga objavili u noći Kadr A šta ti misliš šta je to noć kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci, Meleki i Žibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost, sigurnost je u njoj sve dok zora nesvani. Noć kadra je, braćo i sestre, kada se proračuna u godine i mjesece, ona je vrijedna kao 83 godine i 4 mjeseca, odnosno ona je vrijedna kao jedan duži dunjalučki ljudski život. Onaj ko provede noć kadra u Ibadetu, bit će mu oprošteni prošli i grijesi, kao što stoju hadisu koji bilježi imam Buharija, men kame lejletel kadri imanen vehti saban gufira lehu ma ta min dembe, onaj ko provede noć kadra u Ibadetu, Čvrsto vjerujući u, u Allaho šanuhu i nadajući se njegovoj nagradi, bit mu oprošteni svi prošli grijesi. Poslanik s.a.v. nam preporučuje da tražimo noć kadera u zadnjih deset noći Ramazana i prenosi Aisha radijallahu anha da je poslanik s.a.v. kazao Ta harrav lejlatel kadri fil vitri min al aşri al wahiri min Ramadan tražite noć kadera u neparnim noćima posljednjih deset noći mjeseca Ramazana. Pram se je anhu da je poslanik s.a.v. govoreći o Ramazanu kazao u njemu je noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro u njoj u toj noći, njemu je zaista uskraćeno veliko dobro. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu je rekao neki ashabi su usno vidjeli da je Lejletul Kadr u zadnjih sedam noći Ramazana pa je poslanik s.a.v. kazao tim ashabima pokazan mi je vaš san istina je da je ona odnosno noć lejletu kadr sakrivena u zadnjih sedam dana pa ko je bude istraživao odnosno ko, ko se bude trudio da pronađe tu noć neka je traži u zadnjih sedam noći mjeseca Ramazana U Bade ibn Samh radijallahu anhu prenosi da je poslanik s.a.v. izašao jednom prilikom da obavijesti ashabe o noći kadr pa su se dva muslimana, dva ashaba posvađala, na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, izašao sam da vas obavijestim o noći kadr, pa kada su se dva moja ashaba posvađala, dignu to je od mene znanje onoj o njoj. Možda je to dobro po vas, nadam se, ali tražite je u 29. 27. i 25. noći. Poslanik sallallahu alejhi ve nas poučiti da se u toj noći obraćavam obraćamo do vama uzvišenom gospodaru i da od alelo džanu tražimo oprost kazala je Aisha majka Mumina poslaniku sallallahu ve sellem poslaniče ako doživim noć kadr šta ću u njoj govoriti odnosno šta mi preporučuješ da učim a onda je poslanik sallallahu alejhi ve kazao o Aisha uči allahumma innaka afuwn tuhibbul afa fa'fu anni gospodaru ti si taj koji prašta voliš oprost pa ti meni oprosti. Braćo i sestre provedimo ovih nekoliko preostalih dana i noći i mjeseca Ramazana u Ibadetu i tragajmo za noći kadra nadajući se Allahu subhanahu wa ta'ala milosti oprostu grijeha i džennetima koji su nam obećani. Izvršimo obavezu sadakatul fitra kako bi na taj način od posta otklonili eventualne nedostatke i kako bi post inša Allah, bio na kraju mjeseca uzdignuti uzvišenom gospodaru, budimo iskreni u našem vjerovanju i natječimo se u činjenju dobrih dijela. Dakle, imam nekoliko obavještenja. Prvo je da ovdje u džamiji Kralja Fahda, kao i u džamiji carevoj džamiji, od preksi noć pa zadnjih ovih deset noći Ramazana se klanja noćni namaz, odnosno klanja se salatu teherđud sa početkom ili terminom u 1.30, znači u pola dva iza ponoći, E molim vas samo preporučujem da svi vi koji možete da dođete inshallah da klanjate noćni namaz 8 e, rekata se klanja znači u Carovoj džamii i ovdje u džamii Kralja Fahda i to otprilike traje znači neki sat vremena da možete da planirate svoje svoje aktivnosti odnosno da možete inshallah da imate dovoljno vremena i da odjedete svojim kućama da se možete možete sahuriti. Ono što bih bi želio da kažem da da posebno naglasim to je da molim omladinu, molim mladiće i djevojke Molim ovu dječicu koja dolazi ovdje u džamiju kralja Fahda da povedu računa o svome ponašanju ovdje u džamiji, ispred džamije i na putu do svojih kuća, odnosno od svojih kuća do džamija. Molim njihove roditelje da povedu računa o svojoj djeci i da ne budu zadovoljni sim, ti, samim time da su djeca otišla u džamiju i ne znaju šta se s tom djecom dešava. Či ova džamija i sve druge džamije imaju svoj hurmet i taj hurmet se mora poštovati. Ova džamija nije igra ona, ova džamija nije futbalsko igralište, ova džamija nije ni e, poligon za borilačke vještine, kao ni prostor ispred džamije, odnosno harem, niti prostor oko džamije. E, žao mi je što moram da konstatujem da je već dvije, dvije, dvije, dvije, noći ono što sam ja, ja primijetio, da jedan dio omladine ova, ova srednja neka generacija da izađu izvan harema džamije i da prave, prave buku. Nema ni jedan musliman pravo da uznemirava bilo koga na ovom dunjaluku. Bilo koji klanjač koji želi da klanja da izvrši obavezu namaza u ovo ili bilo kojoj drugoj džamiji treba da povede računa da iz svoje kuće izađe pod abdestom da skrušeno dođe do džamije da se prepusti i badetu i da se ponovo tako vrati svojoj kući, jer nad putu do džamiji, a pogotovo u džamiji, ne smijemo da uznemiravamo nikoga, ne smijemo da uznemiravamo ni muslimane u džamiji, ali izvan džamije ne smijemo da uznemiravamo ne jer oni imaju pravo da spavaju u vrijeme kada mi klanjamo i farz namaz, a pogotovo kada klanjamo noćni namaz. Obzirom da je teravija namaz relativno kasna, I da je noćni namaz, znači iza za ponoći, molim vas da strogo vodite računa o tome, pogotovo da roditelji povedu računa o tome, znači da svoju djecu dovedu u džamiju i da zajedno s njima, s njima idu kako ne, bili, ne bi imali i nemili scena da imamo ovdje iz, iz, izvan kruga džamije, izvan harama, nažalost i obračuna omladine pod navodnim znacima one koja, je, koja dolazi u džamiju i one koja koja ne dolazi, ne dolazi u džamiju. Zatim uplatu za Kjata i Sadeka Tulfitra možete izvršiti inš Allah e, preko blokova islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji se nalaze kod blagajnika ovdje u ovoj, ovoj džami, znači poslije bilo kojeg kod namaza. Zatim u toku mjeseca Ramazana e, ove godine organizacija Svjetlo je posjetila naše povratnike u istočnoj Bosni, pogotovo u srednjem Podrinju, i tom prilikom su ustanovili da ti naši bošnjaci, povratnici, žive u izuzetno teškim uslovima i tom prilikom im je donirana veća količina paketa hrane i odjeće i manja manja količina sitne stoke. S obzirom da je Alošan Lošanu nas iskušao ove godine sa sušom i da naši vrijedni, dobri bošnjaci koji žive od poljoprivrede plaši se kako će da prehrani svoju stoku i kako će da prehrani svoje svoje članove članove porodica Mogu da kažem znači, da je organizacija Svjetlo donijela odluku da akciju za pomoć povratnicima nastavi inšala, do kraja godine u trajanju po 15 dana znači svakog, svakog mjeseca i u toj akciji će biti prikupljanje prehrambani artikala, znači, brašna, ulja, šećera, soli, zatim školskog pribora i novca radi kupovine, kupovine stoke za povratnike. E, treba da iskoristimo ove e, dane, u barek mjeseca Ramazana, da otvorimo naša srca, inša Allah, i da e, izdvojimo dio od onoga sam čim je naša Lerušana i da pomognemo ovoj našoj braći, e, braći u Istočnoj Bosni. Prikup, znači, dva punkta za prikupljanje su ovdje u džami Kralja Fahda i e, e, u sjedištu organizacije Svjetlo u ulici Ramiza Salčina 110, Detaljne informacije, odnosno kontakt telefone, možete naći na oglasnim tablama džamije. I posljednje obavještenje da ćemo i šala danas imati Sergiju za pomoć u izgradnji meščida u džematu Hladivode, međusislamske zajednice Sarajevo. To je bio jedan od BDMA odbrane Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu, U Sarajevu gradu heroju glavnom gradu Bosne i Hercegovine stanovništvo ovog džamata hladivoda je bilo potpuno iseljeno dok su hrabri bošnjaci goloruki bošnjaci ovog džamata eh, goloruki se suprotstavljali specijalcima iz Crne Jugoslavije i zločincima srpskim zločincima eh, iz Bosne Bosne i Hercegovine u toku je izgradnja eh, meščiđa u ovoj eh, u ovom džamatu čija prva faza prva faza elhamda okončana znači izvršen je iskop Udaren temelji, ozidan mešćid i udarena prva prva ploča, prestoji druga faza i nadam se, inšallah, da ćemo i danas, kao i svakog petka, izdvojiti značajnija sredstva, inšallah, da ugradimo to u Allahu Allahovu kuću, nadajući se samo njegovoj nagradi i njegovoj milosti, u nadji da nam možda ta marka ili više koliko u skladu sa našim mogućnostima može da bude prevaga, inšallah, na sudnjem danu, onog tasa naših dobrih dijela i da nakon toga, inšallah, uđemo u džadnat. Volejno, da sučući na putu Islama. Dalilo Šanuhu da skoru pobjedu svim ugroženim muslimanima, posebno našoj braći u Palestini, Siriji, Burmi i na svakom drugom mjestu gdje su ugrožena prava muslimana. Molim Dalilo Šanuhu da nam podari da budemo od onih koji će učestvovati u oslobađanju Kudsa, odnosno Meščidu Laksa i oslobađanju Palestine i da budemo jedni od šehida šehida te bitke. Dalilo Šanuhu od nas primi post namaze, učenje Kur'ana, Sadekatul Fitri i sva dobra djela koja činimo u ovom barik mjesecu Ramazanu dalol da lešan uputi našu djecu, naše potomke da oni budu radosti naših očiju i radosti naših srca, da budu u boljim od nas inshallah i da budu prvaci ummeta, da nam Allahu bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim shahidima i dobrim ljudima. Inna lillahi wa inna الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبۃ للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بارك على الله محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى علي ابراهيم انك حميد مجيد <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْأَلِّ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِنْقُرُبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ مَا الْمُنْكَرِ بَالْبَقِئِ يَعِذُكُمْ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <نعلّ لكم> تَذَكَّرُونَ Salam aleikum. Aleikum salam. Evo, približava se kraj mjeseca Ramazana. Da li postoji žal za tim? Postoji zadnja trećina, jel' li sada je, kao što je mu Dedis rekao, najbolje, najveći oprost grijeha se dešava u ovoj trećini. Tako da, naravno, postoji žal što ide. E, da li ste pojačali i vade tovi zadnji, zadnji deset? Zadnji deset, noći će pojačali. Dolazite na noćni namaz? O. Nisam dolazio, ali Od večera splaniram 1.30, počne je noćni namaz, pa preporučujem inače svima u carovoj džami i od džami kralja Fahda da dođu na noćni namaz. Selam alikum. Aliku. Ali Salao, alikum salam. Bliži se kraj mjeseca Ramazana. Da, ovo ovaj, je potpuno pravo što treba se posvjetiti. Ovaj, Većem ibadetu i bezbeli da ovaj, oprost nije, ne, ne, ne, ne, ne tražite oprostna i svega i tako da je. Ovaj, a ovo ovaj, ovaj pravo je i za ovo sve što, je, što se tiže. Sam Ramazan nosim svoje ovaj, velike blagodate i da. Koliko vi upražnjavate noćni namaz, zikrove i vade? Pa posvećujemo se po svojim ugustnostima. Ovaj, kako u Ramazanu tako i iz Ramazana da li dolazite sad ovi zadnjih deset noća u nekoj džami na noćni namaz? Košto sam ja ovdje ovaj, više gost, razumijete? Ovaj, ja se posvećam kući i ovdje. Ča, ča. Ramazan polako prolazi, dolazi kraj, zadnjih deset noća, koliko upražnjavate iglade, da li ste pojačali? Pa koliko god, trudim se da, da, da ispostim sve što što mogu, da ide sve kako treba. Noćni namaz? Noćni namaz nisam nikad bio, Uzornik sam bio čitav vrijeme, prvi put sam došao ovod, tako da trudit se, dok sam ovod dođem. A. Ulazim u zadnju trećinu, kakva se osjećanja, Evo, da li postoji žal za projem? Pa pozve, ovdje sam na odmoru i dočekujemo svaki dan radosno ovog ramazana. Iko Bog da ovaj godin je prvi i bajram koji su očekati u Bosni, kako sam izdaš ovanje i tako. E, da li ste pojačali i badete u ovom zadnjih deset dana, pa, naši namaz? Pa, i jesmo. Da li se razlikuje Ramazan ovdje u Bosni i tamo gdje ste trenutno? Pa puno, puno. Baš i praktikujem to zadnjih par godina da bar par dana je, dođemo ovdje i za Ramazan i da osjetimo Ramazan. Kako se osjećate? Da li, da li osjećate tugu što prolazi Ramazan? Pa u jednom slučaju da, ali pošto su ovakvi ove godine ovako krući dan i to malo malo i to ovaj, otežava, ali uz Allahovu pomoć ide sve dobro, sve je u redu, dosad ne imam nekih problema, mada sam dostao u ostalim godinama, ali ide, ide, ide dobro. Da li ste pojačali badetu ovi zadnjih deset noći? Ja i moj prijatelj, mi ne živimo ovde, mi smo ovde kao gosti, Musaferi, musaferi svoje ovaj, E, naravno, naravno da je da treba to ovaj, bez obzira početak ili završetak trebamo ovaj, uvijek biti u Ibadetu ali naravno da ćemo i dalje biti u pojačanju i u Ibadetu i to miše šta dodati hvala Allahu ona, uzviše nam da se može i da je omogućiva da možemo posti da se, da se da zdravlje služi u prvom ona, redu i ja, i badet je ono što drži insana na, na, na dnjavluku, što nas obdržava, normalno da se pojačava uz Ramazan, u svakom slučaju. Mislim, to je zvanično, ona ovako van Ramazana promakne koji bakat, ali ona, ovo istina, ovo je mislim neminovno da se kaže ali uz Ramazan se insam koncentriše na to normalno da ovih zadnjih deset dana još se pojačava s obzirom na to da čovjek tekne nekakav dojam postio sam Ramazan pa da nije to sve onako da, da, da padne u vodu onaj eto i pored što reće moj prijatelj pored onaj ovako malo da kažem potežih uslova za, za, za Čine. U revručini. Uvaženi, u Dedi Sefendija je spominjao Noćni namaz, taj sunet koji se ponovo i kod nas kolektivni ja. u džamijama. Da li imate, nije tako da postati neko od Sarajevskih džamija planjiti Noćni namaz? Pa ja stanijem u blizini onaj, Fahdove džamije. To mi je prva džamija u mom okolim blizini u Komšeloku. Pa, trudit ću sam, obzirom da sam mi sam ovdje plus familije provodim godišnje odmor da tu i 27. noć to je 27. Odnosno, ja, noć tako ja nele tur kadere stvari ne znamo Turkaderu. kada je, ali... ja ali ja. 27. je mi nazivamo ja odvajka ja, od to je 27. noć da lako se negazi Imali ste prijeliku čuti koliko je važno i bitna ova zadnja trećina mjeseca Ramazana, koliko je potrebno da pojačavamo naše badete, naše zikrove, naše dove. Nadamo se da ćete svi vi prepoznati u tome veliku korist i primijeniti to u svom životu. Bila je to još jedna hudba ježamije kralj, fakt od uvaženog Uderisa Efendije Halilovića. Selam olik.